بسم الرحمن الرحيم باب سلام الرجل على زوجته والمرأة مما حرمه باب دپو بيان دسلام دسړی کې بخلی بیبی او په یو زنانه چې د د محارم نووی عبد الله باد پوری د باندې نکاسوی بندوی والا اجنبیتن په پردی خزا و اجنبیات نو په نور غنو پردو خزو لا يخاف الفتنه تبهنها چې د یریږ نا د فتنې نه په دووي وسلام وهن نه به هذا شرت او سلام د زنناو په سړو خو په دی شر سره چې د فتنې خطره شته نو دی شرط سره جانې بین سلامه چولی شي وان سال ابن سعد رضي الله عنه قالت كانت فينا امراתן ومك يو زنان وفي روايات كانت لنا عجوز يبديا تاخذ من اصول الشلق رواه غسل دوي خونو د چي کندرنا چکندر ثوی فتت روحه فلقدر دا ووا چول پیو کټوی کی وتو کر کی روح حب حبات من شعیر اوربیک اس دانی دورب شو اوبم پکوا چولی اودلږي د فقیرای د غریبی دور پای دالی نل جموواته کلی چې به مونږ موزکو د جوېوهصرف نه او د موز نه بلاړو نودي به د خیررات را وړی نوسللی معې هامونږ به سلام واچولو فتو قد د مو او دغه او بشي چې قندرو کې پښ کړیوي دا به مونږ ل دا غې او خیررات روحلل بخار او سم بازی بڑایگان زنانا اغی خیراتونا راڑی یو ذرده ده حرم شریف نروه و تم یو بڑای زنانا سچه او خوراک حاجیان نروڑه و مون امریک و حدیث می مخیره شو هر سوک ده خبر قمر خیرات غم که نگوره که بڑای زنانا ده بڑای نسخ خطره نشتا د فتنه وځي وبړای ځان را پي وسړی دی وبچیا پتا دی سلامي هتاولې مور السلام علیکم نوخه خبر ا ځوانا دا دي په ځوان ناشي ځوان دین په ځوانې زنانې فتنې خطراله قوله تو کار کېرو اتحنو دی په په میشن اور بشه وړکی داشدل غنته به ابیا آبی بیا غپ چکندرو کې پاخو کل نه نا والوا غن ته جوړه شو چکندر خو خوخاغي خواغي هدا جمعه پرز به خیرات کولو نو ها وايي تا جمعه رزه خیرات نمدای ها وايي کنه پس خیرات کی چی تخصیص هو دایې چی په دې رزه ثواب ډیر دې دی او په لک دې رزه لګ دې نو کو جمعه پرز چاو کو اگر ارتې پرزه کې کوي کئ دوار پرزه کې او ته ځان اس ثوابونه جوړون نه دې چېګې د جمعدي کې ساب ډی دی د خالی په هغې کې به کم و بلکې د خو ضرورت پې ژندلی چې نن به د لرې لې نه ساحبه ص دعالمین پهې مستته راځي او دوم د لغو او د تلیفو نویمګ په سلام واشو له غ به راته راړان دی کل روفل بخاري او خیر خیرا سمره ل ش تر قیامت د دي بړی ځکر پههیڅو کې راځي. <تصفيق> وَعَنُ اُمِّ حَانِئِن فَاخْتَتَ بِنتِ عَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ دا ام حانِ چِد دینم فاختَتَ بِنتِ عَبِي طَالِبُ رضی اللہ عنہ دادا علی رضی اللہ عنہ خوروا و دا نبی رسلام دترل روا قالت دا فرمایت تیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الفتح راغلیم زنبی رسلام تپرست دفتحی و ویقت سلو غسل کونو وَفَاتْوِ مَتُو تَسْتُرُهُ او فاطمی بی بی رضوی اللہ عنہ چلور بی بی و پردے ور تجوڑا کرے و بن پیو جامی فَسَلَّمْ تُو نُمَادَ الله په حَبِیبِ سلام وَا چُولُ اے شان د نبی دے نور و خلقو نجدہ دے او بے حدیث ذکر کو رواح مسلمن وعن اسماء بنت عزید رضی اللہ تعالی عنہ قالت دابی بی فرمائی مر علینا النبی صلی الله علیہ وسلم فی ارشوی اپمون نبی کریم علیہ السلاة والسلام فی نسوط پس زنانو کی فسلم علینا نسلامی اچولی اپمون رواب داود ترمیزی وقال حدیث حسن وعظا لبزو بی داود ولفظ الترمذي دار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الحبيب مر في المسجد التيرشو بجمعات كي يومن اورج و, و عشوت من النساء قعود يودل ذنانون ناس ثوا فهل و بيديه بالتسليم اشاره كپلاس پر سلام و پخلی مسالم علیکم بتا زلمخ کی مساله و چتش پلاش سلام کول دی یهود طریقا او کنا کلام وحد لاس حرکت دي دوړې او ذکر نبی الله پیغمبر دا شي کومه سنت طریقا